So Outro lado do fio telefónico Outra moza, outra señora Outra poeta, outra profesora Unha, unha grande... Eh... Aquí vamos de... Escritora, poeta, de poetas e escritoras Bueno, hoxe toca nos mulleres interesantes, non? Pero importantísimas Cristina Corral Tían Cor que ser galegas Cristina Corral É de, de lugo Vamos Hola. a saludarla Boas tardes, Cristina Boa tarde, boa tarde os dous Si, sí, si, sí, soy de lujo e non lo niejo Como decimos os de lujo Moi ben, moi ben. Eh, ben Ben vida, moitísimas gracias por atendernos Gracias a vos, ben, como a sempre, eh, es, un placer Para non máis Escoita, <risas> máis unha honra Escoita unha cousa es Mm, como van? Como va a familia? Felizano. Pues, pues igualmente, igualmente, igualmente, para para todos e para todas, pois pues a verdade que ven unhas Navidades así. Uh, xa vedes que como son moi activas, nunca teño unhas Navidades sin facer nada, así que pues nada, eh, aí facendo cousas na casa e por suposto como vos lucenses e boas lucenses que somos, comendo todo o que poía, todo o que podíamos, xa eh, para comer Lugo, o sea, sí. que non se diga, que non se diga. Sí, <risa> bueno, te, te, te vas a Lugo, pero traballabas sí, menos eu, sou, eu vivo en Pontevedra, sí. pero a lucensidade eh, polo Nadal hai nada na que manter sempre, hai quiros rellenos, oh. eh, hai que ir a cabalgata, todas esas cousas. Sí. Sí, sí. eso desde lugo volvemos y desde lugo volvemos siempre en eh. eh, las festas no sí, nos sí, botan ni con auga fervendo no nos no. botan y duele por la rúa de la efectivamente, por los viños hay que tomar unos viños allí, así que bueno, vale. no, no hay que volver hay que la gastronomía ¿verdad? también sirve, pero yo quería falar de la magia en ti uh -huh. eso consigue todo lo que te propongas ¿qué es eso Cristina? contanos Pois, pues, eh, a que te refires? A ver, eh, concreta, concreta Que oh, oh, Eso de Vamos a ver, cando ti eh, eh, Pots Pots oh, no, no, no, Como no Instagram que eu Non movo moito Alguén que me ajuda a fazer cousas Mira, Cristina puxo esto E eh, eh, <risas> E, eh, entón, a parte de que Cristina Soilán eh, Corral Soilán mi... Ah, vale, xa sí, entón, agora por dónde vas? Sí. Ah, estoy polos estados de, de Instagram eso. Sí, bueno, eu son de, de, o sea, bueno veces que son unha moller moi de letras moi de falar, eso xa non queda duda despois sí. de, de todas as veces que falamos sí, E creo que a, a palabra é indispensable eh, para todo nos eh, sí. estados de ánimo, entonces eu son unha firme defensora eh, das citas, en eh, hmm de coller un párrafo dun libro, de ah. traballar a poesía a través de, a través da palabra, quer dizer, a palabra como algo único, ¿no? mm, sí. entonces uno, nos meus estados de Instagram utilizo moitísimo a, a frase feita, as cita, citas de autores, entonces mm -hmm. eh, eh, eh, o estado positivo se pues, usa sempre o reflexo a través de eso, sabedes que é unha persoa bastante optimista, mm. eh, entonces de ahí o, o meu estado, pero non sabía por dónde ibas, por eso se, por eso se preguntaba. Deberito <risas> contar, contar e vos como anécdota que na, na porta da miña casa eh, teño colgado eh, un pequeno cartel que pon Mrs. Always All Right, a señora sempre ben, sempre está todo ben, vale? Si, si, si. que el optimismo. Xa, o exactamente, ahí, exactamente, o sí, creer sí. O, o creer yo, yo, yo, sí. yo, yo sí. impartir optimismo para que eso sí. eh, as cousas sae mal, xa de por si, se sí. si, si ti eres optimista en todo, pues queres decir. penso que si? sí, e además se contaxa, sabedes? Porque mira, eu son profe de instituto, pero este ano estou eh, facendo substitucións e uh -huh. acabei yo o xoves eh, acabei nun instituto Eh, eh, foi fixo me gracia porque, bueno, claro, a cada instituto que vas a verdad que somos moi afortunados e afortunadas porque con esto son un montón de xente os nenos e as nenas, bueno eu teño alumnos que xa son médicos ahora, entonces, bueno, vale. quero decir que, que pasa moito tempo sigas mantendo contacto con eles uh -huh. e eh, unha das cousas que, que me decía unha alumna onte, xa despois porque moitas veces doulle redes sociales escríbeme, e eh, dicían, profe es que tú eres eh, eres una persona con mucha luz, e <ríe> <Y> un, <ríe> un día me non e le digo a ver si vou a ser agora un busiluz ou un unha luciérnaga un vagalume, ¿no? Yeah. Eh, eh, claro, quero decir que eu penso que por, non solo porque sexea ou así, quero decir, as persoas que coñezo que son muy alegres, eh, eh, son personas positivas, que eso que eso que eso es contagioso. Entonces, sí, sí, energía, sí. Y a mí me gusta me rodearme también de gente así porque entre todos facemos ahí como como equipo LED. Eh. No, pues como luminaria. Claro. Entonces yo claro. pienso que eso, bueno, los tiempos están como están. Entonces si te unes a ese tipo de vaishawn, pues a cousa non vai Non, be, non vai ben, non vai ben. O, o, o noso lema que precisamente que non somos talismán para as persoas que, que entrevistamos coido que contigo faises realidade posto que últimamente a, a, as presentacións dos teus libros teñen un exitazo, non? Bueno, a verdad que estou moi contenta. E sí que sodes moi talismán, efectivamente. <risa> Udese que falo con vos, sodes como unha patiña de coello, igual. E, así que esto xa vai acabar sendo unha terapia. Claro. E de pouco vai de ser que empezar a cobrar estas sesións. Porque senón, sí. non vos saes rentable. Pero sí, a verdad que estou moi, moi contenta. De feito, hai a última noticia eh, que temos, eh, neste caso, Leandro Maiceu é eh, que sabedes que convocan eh, uns premios, eh, os premios frisamento eh a última vez que falei con Bosch va da presentación de no sí, fallado sí, sí, eh sí. eh pues eso que que convoca un nostrumos que esteman premios y Sarmiento, eh, y estos premios votan eh, los nenos y las nenas de todos los cursos, mm. desde desde infantil hasta hasta bacharelato, y estamos ahí finalistas, que nos llamaron a llamó unos llamaron eh, a editora en Bora, mm. eh, para decirnos que estamos ahí de finalistas, así que unos seis y hablar con vos un poco antes de que se hayan los eh, eh, premios, porque eso es garantía, ¿eh? garantía. Claro, claro. Es Esto es garantía, entonces hay como dos calendarios, Al, sí, al... Sí. bueno eso queremos queremos que queremos bien, bien. parte de parte de ese positivismo que te transmites después pues intentamos también, que que, mucho, eh. también intentamos que, que se sí, sean sí, realidad ves, ves, ves, como te Si ao final nos xuntamos todos os que somos da mesma pandilla Esto é a, a teoría do fío vermello A teoría asiática De que sempre que sí. acabas xuntando Con que te tens que xuntar eh. Pois pues eso o gaia, A misma pandilla O gaya que, que se faga realidade De verdade ver, que chucurí É eh, eh, que se si, eh. si te, si te que xuntas sea. con unha persoa Que xe dice Bueno Ah, sí, a ver quién ah, pasa, que ver? se verá. Sí, sí. Ya verá. Digo, para el bombe. Oí, es como decía Van Gaal, que yo no muy de fútbol, pero esta frase encantó, me siempre positivo. Eh, siempre positivo, ahí está, sí, señor. Eh, hay otra palabra de otro gran escritor, que, eh, eh, un gran escritor castellano, que decía, yo estoy capacitado. Sí. Fernando Fernán Gómez estou capacitado ah. pero non facer nada jo, <risa> oh, pois pues mira eu estou xa non se aseguro eh, porque eu sou moi burilla eu para Fernando Fernández que estar mal eh, mal, mal, mal, mal sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. bueno a verdade é que non sei sé, estamos contentísimos de, de felicitar toano e de, de comprobar que dentro da creatividade a parte de, de, de ese traballo que estás presentando que ainda non se rematou uh -huh. que se seguro que algun dos nosos agentes poden poñerse en contacto contigo para para, para claro. eh, o que si sí quería preguntarche como vai esa creatividade tua en cuanto a poesía que tamén já eh, temos te lido algo por aí sí. no, nas redes sí, sí. pero pero como vai estás preparando algunha cousa máis Pues mira eu, eu sempre sempre escribo quero decir sí. eh, non son unha persoa que diga pues ufa hacer un libro de isto non eu máis ben vou escribindo e cando teño material eh xunto, pois pues para, para publicar mm. sempre cando se posible buscalo, claro, porque dende, dende o tema da pandemia, verdade que as editoriales as pobres teñen o teñeno mal. Eh, entonces, bueno, publicar poesía xa non é unha cousa moi doada xa sí. eh, comprenderedes que os lectores de poesía somos moitos menos que, que os de narrativa entonces sí. non é doado, pero normalmente o que fao é e eh, escribir, por suposto, que vou escribindo sempre hai períodos en que máis e outros en que menos eu direi que non ten que ver coas musas Sinón que ten que ver co tempos propios correximos moltísimas horas entonces claro, bueno claro. a veces tamén a, como é a inspiración ten te que coller traballando pero traballando no teu non non en corregirr exámenes sabe entonces a veces do me conta que poder ter escrito máis pero bueno claro hai que comer e como decíamos os velugos de somos de bon comer pois pues, ou traballas ou o, o, ou traballas ou poetizas porque sabe, son malos tiempos para la lírica cando candotes que comer vale, entonces vale. claro pero sí sí teño eu teño hai un poemario sempre empezado estou... eu sempre teño un poemario aberto entón aí vai todo y además si sí, estou aí con temática erótico amorosa, bueno non sei, así eh, a temática que estou construindo non me conta de que vai bastante por ese, por ese carril eh... claro. ah, pues, pois Porque... participar no illes e sargas sí. ah, claro o, a ver, o que pasa que eso xa me estás falando de algo que sí que te tens que sentar a traballar Bueno, sí, pero que sí, sí. falacheme de poesía erótica. Sí, pues... Claro, pensache no y ya si sargas, claro. pero para eso hay que estar más centrada, bueno, más bueno. centrada en lo mío. <risa> bueno, bueno, pero, pero sí, sí. nunca Fíjate, mira, nunca se sabe, nunca tuyo. se sabe, rey. Ahora que estamos así en petit comité, uh -huh. por supuesto para poder escribir poesía amorosa erótica, te es que te de inspiración. Sí, eso es lo, lo que loco? te digo. Yo yo voy Yo una mujer como a ti, tena siempre. Sí, o que no tenga tiempo, ah, ¿sabes? Bueno, bueno eso Así también. Que, sí, sí, sí. Es encantada. Claro prefiero, sí. prefiero inspirarme en eso que corregir, pero es claro, lo que no. tiene el profesorado. Claro, claro. claro. Sí, sí. Bueno, teño, teño, teño amor para alumnado, pero no tengo tiempo para otro amor. Bueno, reparte, reparte sí. un chisquiño. Hay que repartir, que nos, de verdad, Que no esta mente cariño por ti. També. Eu por vos, xa sabedes. Como deidades por aí, eu os, vos estimo molt. ¿no? Ah, é exactamente. Así. Ah, que, que, que, que, Nos estimamos molt. Que ben be o parles. Que ben o parlo. Non o parlo moito, sabes que, que tu vengo un moi bon professor... Sí. Eh, catalán eh, na, na facultad, porque eu estudiei en Madrid, pero un dos nosos profes era catalán, Joa Sabaté. Hombre, era... oh, ese é sí. unha, unha maravilla de persoa. Sí, de, de Vila Franca del Penedese. De Penedese, ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> eh, sí, eh, de Salesegua, hai unhos anos. El... Eh, bueno, claro, foi horrible, porque foi... Sí. Ademais xa non estábamos tal, pero nos íamos a cenar todas as semanas con ele, unho xeño así de alumnos, claro, e eh. bueno... Claro. Sí, entonces, sí. Eu, o pouco catalán que sei eh, de, él, eh, de que de Joan y de que de que a veces pues me escribe a súa a filla Judith, eh, a entonces, bueno, pues eso, eu teño ye bueno. un agarimo especial a Cataluña y empezando sobre todo por el que, que nos, bueno, que sí, nos, nos falabas, si sí, sí, bueno, catalán Una, una forma sí, forma de de personas así de... como estas son mm. que ayudan a querer sí, por hacer sí, o sea, una terra. Sí, una forma de comunicarse completamente diferente y mm. una forma sí. de comunicarse interessantísima que tamén ten o seu aquel, como dices sí, tamén sí, sí, sí. A ver, sí, o catanofe pasa moito como o galego claro. que, que son lingüas como moi doces moi agarimosas, sí, como es, que es. se envolven no padal, sabes, sí, cando vas falando tamén. É como, como comer aí un dulce, un pastel sí. E eh, cando ascoito, teño a mesma sensación É sí. moi agarimosa sí, Si, as lenguas molesta. romances, pues, eso, min, portugués, italiano As mesmas raíces, claro, sí. claro As mesmas raíces, pero... Sí, por eso non sei porque estamos con estas estupideces De, sí. de inmersión lingüística los niños adotrinados bueno, Que ah, qué va, que va, uff eh, uh, A mí non encantan todas, todas as linguas Claro que E sí. máis cando son romances Porque por algo se chamaran romances digo sí, Claro, claro eh, Que teñen aquí non moito... se apuntada sin hilo Tenho moito que ver precisamente coa poesía Claro que sí, sí, claro que sí. Efectivamente, de feito, temos moitas raíces comun, comuns Fixa de que estos días, non sei se si vistes polas redes Claro, aquí en Galicia circula máis estos días Que hai esta polémica Shakira Piqué, que todo hmm. é polémica Ah, mundo. sí Pues, pues estos días decía, había una rapata que escribía, no sé, un tuit o un Instagram, eh, ¿por qué tanto, tanto, hay tanto revuelo? ¿Por qué haya una persona haciendo una cantidad de escarnio y maldicer? Claro, ¿No es claro, claro. Buenísimo. Está, está muy bueno. A mí me encantaba porque ahí atrás eh, salieron varias investigaciones, varias teorías, Sobre eh, que as cantigas de amigo Moitas delas mm -hmm. foran compostas por mulleres entonces foi como todo Dixenlle, ufa, aquí unirse todo Shakira trovadora, escarnio maldecer Mulleres bueno. trovadoras Este é es ideal, nivel sí, Cataluña e Galicia, hermanas E xa sí, collenos polo medio a Portugal E xa está mm -hmm. todo, todo <ríe> Todo feito <ríe> Vale Cristina, eh, foi un placer saudarte este primeiro Igual. programa do ano sí. e eh, ao mesmo tempo pois felicitarte porque a ver, esa es unha boa historia ay, que debe, o gallá, o gallá que veña por aquí, o gallá, a ver se si no mes me de abril que sei que aquí fais unha festa que ti coñeces tamén eh, eh, sí. ou por lo menos que ten algo, okay. eh. algo, algo que ver, parece que facedes ben, que non que mal esa festa, que que ten algo que ver cos libros e eh, coa sí, creatividade. Sí, bueno, con es... un dragón, con un dragón. Exacto, eh, pues. exacto. Y a sí, ver, a ver si, y si tenemos a a posibilidad de yo a sorte de de ter de, de, de, de a ti junto con outros máis galegos. Vamos. Pues nunca se sabe, a ver a que pensalo. A vale. ver como me coinciden as substitucións, eh se si non me manan a substituir a Naide, voume a representar a min e non substituirá a Ida a, a Tai. Muy ben. Eh, Cristina, vale. unha aperta grandísima muchísimas... Un pico para os dous, un pico moi forte. Adeo. Bueno, Veña, bueno, un pico, hasta También, lo guiño, bueno. chau, chau, chau. Chau, chau. Imos poñer unha peza de música que o noso técnico ten aí preparado. Mira a ver que que dun tal Antonio antonio Luz me parece a ver si si non é unha música galega directamente non, Así... eh, non, non, non. digo que non é unha música con, con, con aire galego pero si sí con aire flamenco pero falada en galego Ah xa verás sí. vamos a ver